Euskera, romano, bigarren ikas gaya. La txotaza zinelo mar maria, ituzaz, kien zinelaz? arratsaldeon, ni Maria naiz, eta zuek nortzarete. Latxiz tazaz, sinelo Maria, itu zaskin sinelaz. Arratsaldeon, ni Maria naiz, eta zuek nortzarete. Sinelo Maria, jertxaborro Mikel. Gu, koldo eta amaia gara. Sinelo Maria, jertxaborro Mikel. Gu, koldo eta amaia gara. Manzaz zinamos alumnaz. Zuek ikasleak zarete. Mantzaz sinelamuz alumnas. Zuek ikasleak zarete? Sinelamuz alumnas. Bai, gu ikasleak gara. Sinelamuz alumnas. Bai, gu ikasleak gara. Mantzaz transmito zoi un alumno, y ellos sinelan son amarias profe profetas. Ni ere ikaslea naiz, eta haiek gure irakasleak dira. Mantzaz transmito zoi un alumno, y ellos sinelan... Son amarilloaz profetos. Ni ere ikaslea naiz, eta haiek gure irakasleak dira. Man za zinelo? Ni naiz. Man za zinelo? Ni naiz. Tu za zinelas? I aiz. Tu za zinelas? I Aiz. El txaborro sinela? Ura da. El txaborro sinela. Hua da. Hammanange gu gara. Hamange gu gara. Ostre sinela. Zu zara. Ostre sinela. Zu zara. Sangi sinñaiz. Zuek zarete. Zani sinñaiz. Zuek zarete. Andao sinelan. Haiek dira. Andayo siñelan. Haiek dira. Siñel estudiante. Ni ikaslea naiz. Siñel estudiante. Ni ikaslea naiz. Siñamos estudiantes. Gu ikasleak gara. Siñamos estudiantes. Gu Ikasleak gara. Tuza zes mi monro? Zu nire laguna zara. Tuza zes mi monro? Zu nire laguna zara. Sinelaiz ziri mitz monriz. Zuek nire lagunak zarete. Sinelaiz sinelai ziri mitz monriz. Zuek nire lagunak zarete. El sinela profeta. Ura irakaslea da. El sinela profeta. Ura irakaslea da. Mi monri. Nire laguna. Mi monri. Nire laguna. Amarias Monroz. Nire lagunak. Amarias Monroz. Nire, Nire lagunak. Basto monro. Zure laguna. BASTO MONRO ZURE LAGUNA BASTO MONROZ ZURE LAGUNAK BASTO MONROZ ZURE LAGUNAK CHIBEZES EGUNA CHIBEZES EGUNA LATCHO CHIBEZES EGUNON Latxotxi bezez. Egunon Tatas Ar arratsaldea Tazaz. Arrattsaldea. Latxi tasatasz.rattsalaldeon. Latxi tasatasz. Arrattsalaldeon, Ratxi Gaua, ratxi gaua. Latxiz ratxit Gabon. Latxi ratxiz, Gabon.